Men om vi tittar på det här då, vad har du att kommentera gällande att den här personen då som faktiskt är den nya bostads- och stadsutvecklingsministern då från Miljöpartiet, vad har du att säga om, om det här uttalandet? Ja, alltså för det första så kan man ju konstatera att det är en stor skandal att den här människan har blivit minister. Det är nog ganska många som tycker det. Ja, det. Den annat så, så har ju Nalin Peckull varit ute i diverse debattartiklar och sagt rakt ut att den här personen är ju en islamist och han till, tillhör den eh, falangen som, som vill eh, hindra unga människor från att gå på disco och eh, gifta sig med, med vilka de vill och så vidare. Och hon har pekat på hur det har sett ut i, i till exempel Rinkeby där jag har för mig att hon eh, bor och sådär. Eh, det, det är ganska väl dokumenterat att eh, ett Kaplan stödjer de här personerna som vi ser som ganska extrema. Men det intressanta är att de är egentligen inte så extrema. Det är vi i västvärlden som vill tro det. Vi vill tro att de allra flesta muslimer är moderata och sekulära. Och visst finns det muslimer som är det, men det finns ju ingen moderat eller sekulär islam. Och det ska man inte glömma. Och att, att han uttalar sig som han gör i en turkisk tidning det är ju naturligtvis för han tror att han pratar med sina meningsfränder och sina alltså folk som tycker ungefär som han. Han skulle säkert uttrycka sig mer försiktigt i en svensk tidning. Men det är ju heller ingen hemlighet att, att väldigt många eh, högt uppsatta muslimska ledare säger en sak i moskén inför meningsfränder och en annan sak utåt. Det finns massor med vittnesmål om detta. Så det förvånar mig inte Doug att Mehmet Kaplan uttrycker sig som han gör och att han, han faktiskt har de åsikterna. Det Nej, men som du, det var väl premiärministern i Turkiet, Erdogan, eller hur du uttalar. Han har väl sagt att eh, moderat islam är, är, ett, är det fel att säga så. Det finns bara islam. Islam är islam. Ja, och, man är tycker att, att citatet är här om man nu kan lita på det: The term moderate Islam is ugly and offensive. There is no moderate Islam. Och det kan man ju förstå att är du en verkligt rätttronde muslim så blir du ju skitsur på de här tolkningarna då som uppfattas felaktiga. För det, det vet väl de flesta vid det här laget att. Koranen får man inte tolka, det står ju flera gånger i Koranen. Tolka inte detta, utan det finns ju regler för exakt vad som gäller. Detta har vår alltså, dispatch, chefredaktör Lars Hedegård, som är väldigt, väldigt kunnig om islam, mm. konstaterat gång på gång att mm. vi önskar ju alla så hett att, att islam ska moderniseras och, och sekulariseras. Men problemet är att de muslimerna som vill det, de har inget stöd i Koranen. Mm. Det finns muslimer som vill det, men de har inget stöd. Och så länge, så länge nuvarande tolkning råder, det vill säga att koranen är oskriven och inte får, du får inte ändra en bokstav och du, det är inte öppet för tolkningar längre. Tolkningar gjordes på 800-talet och nu är det slut men det. Då blir det väldigt svårt att modernisera islam så länge det är den rådande uppfattningen. Sen kan jag ju sticka in också och säga att i somras... Då jämförde den här kaplan då jihadister som åker till Syrien med svenskar som kämpade i finska vinterkriget. Och det kör ihop sig ganska hårt i huvudet på mig direkt då för att han jämför då alltså svenskar som hjälpte finnarna mot den invaderande röda armén med då muslimer som åker till Syrien för att halshugga folk eh, bara för att de är kristna liksom och, och döda barn och, och så vidare. Så frågan till er, är, alltså hur kan alltså hur kan man ens få bli bostads- och statsutvecklingsminister när man har sånt här att komma med? Ja, men alltså det finns ju en massa olika anledningar. Man kan ju djurvis tro att det är en flört med muslimer för det är ju en väldigt stor väljakår. Um, sen, jag vet inte om, om han kan vara någon slags alibi, han har ju varit ganska framstående inom Miljöpartiet till och från så det väl inte kanske så konstigt att han får en ministerpost. Men uh, jag vet, jag förstår faktiskt inte riktigt hur de vågar tillsätta honom för att Alltså det religiösa ministrar i allmänhet blir ganska hårt åtgångna. Nu han har ju verkar klara sig nästan helt. Jag har inte sett något som ett liknande drev mot honom. Vilket faktiskt förvånar mig lite. Vad tror du Maria? Har vi något lätt svar på det här? Eller? Jag tror att det helt och hållet handlar om väljarflört. Eller, är så. Alltså, ja, ja, ja. Att, alltså socialdemokraterna framförallt. De, de, de har ju verkligen gått in för att få muslimernas röster. Det, det är där de har sin mm. nya väljarbas. Mm. Ja, så jag inte, och ja, ja därför att de, de, de, inte, de företräder mig inte arbetarna längre Så att mm. det, någonstans måste de ju hitta nya väljare Men förlåt, nu kommer jag att tänka på en grej här. Det här med att Löfven ska utropa Palestina Tror ni att, att det är Kaplans, att, att det kommer direkt från han? För, för du vet, Kaplan är ju väldigt, han sa också i någon intervju Att om Gud vill så kommer Palestina bli befriat från dess ockuperare någon gång Jag tror det var i samma intervju som vi pratade om innan Men kan det vara att han, han, han liksom har krävt att detta av Löfven helt enkelt? Eller vad tror ni? Det är inte omöjligt men det finns ju ganska gott om eh, alltså antisemitiska och eh, andra krafter inom vänstern som, som gärna vill att Israel ska upphöra och existera och överhuvudtaget mm. alltså, smygstötta Hamas och sådär. Så, där. så det, jag tror inte han, det beror inte bara på honom, det tror jag inte. Det är känsla bara att det, är, det, är det sker ganska mycket här bakom kulisserna som man inte, som man inte vet helt enkelt. Ja, Sen måste jag ju sticka in också att Säpo, alltså Svenska Säkerhetspolisen de ser ett exceptionellt stort resande till Syrien nu Mm. och de medger också att de har små möjligheter att stoppa den som har bestämt sig för att resa dit de säger även att citat, det här uppdraget är hög prioritet för oss, ju fler som reser ju större är risken att någon ska få för sig att begå ett terrordåd här i Sverige, slutsitat. Maria när kan det tänkas ske? Jag är rädd att det kommer att ske mycket snart, inom det närmaste året skulle jag typa. Till, till julrushen kanske? Ja visst, han misslyckades ju Abdel Wahab mm. 2010 men varför inte försöka igen mm. Mm. Ja. Men vad, vad tror du det kommer bli för skillnad då eller kommer det bli någon skillnad om det faktiskt blir ett eh, terrordåd som lyckas och många människor dör i Stockholm till exempel Alltså en viss, en viss effekt kommer det att ha på folkopinionen, mm. det tror jag Men frågan är om, om alltså den politiska och mediala eliten kommer att bry sig för de har bestämt sig för ett spår och det kvittar hur mycket bevis de får från motsatsen. Mm. Det kvittar hur mycket... Liksom fakta man radar upp som visar att nej, islam är faktiskt inte fredens religion. Det, det spelar ingen roll. Alltså, kom, förlåt om jag avbryter nu, men, men vad kommer det här ifrån? Islam är fredens religion? Alltså, vet du, vad det? Alltså, är det ett citat eller är det hur de beskriver sig? För det hör man ju liksom hela tiden, men vad, vad fan, men man har hittat på något så dumt. Om man säger jag vet, så. Nej, jag vet faktiskt inte exakt, men jag tror att, nu, nu, nu ska jag säga att jag tror att det är så att eh, man inom islam menar att islam är fredens religion när alla på hela jorden är muslimer. Mm. Ja, för att de har ju varann mer än något annat också. Men visst, när alla har, när alla har enats om en väldigt snäv tolkning då av, av islam så blir det väl kanske fred, menar de då? Ja, alltså snäv och snäv. Du, du går efter Koranen och haditerna, punkt, slut. Det mm. är det som står där som gäller. Och det är, det, är det, mm. det många i västvärlden har så himla svårt att fatta. De tror att, att man som muslim kan göra ungefär som kristna gör eller judar och sådär och plocka ut det man gillar och tolka och skriva ommala och måla på. Men det, det funkar inte så inom islam. Nej men, nej men plus att i Koranen står det också hur ett samhälle ska styras ner till. Alltså, det Precis. Och det kan man i sig förstå på något sätt. Om man tror att det hade varit helt fantastiskt grymt så kan man förstå att man kanske skulle kämpa efter det. Men då kan man undra lite vilken människosyn man har alltså, med tanke på hur det ser ut i alltså, sådana länder. Det är inte så trevligt. Alltså muslimerna menar ju att det är mycket bättre att samhället styrs efter sharia, därför det är ju Gud som har instiftat de lagarna. och Gud vet ju naturligtvis mycket bättre än människan. Så ser de det, så det är ju det perfekta Samhället eftersom det är Gud själv som har mm. bestämt att det är så här det ska se ut. Och det är, det också, det är också en sån sak som, som de flesta västerlänningar har oerhört svårt att ta till sig. Att det är inte bara en religion eller ens primärt en religion. Det är ett helt samhällssystem. Men om vi, vi lämnar avpixlat då där den här nyheten kommer ifrån. Och så beger vi oss över till den här vänstervridna sidan Nyheter 24. Eh, och det, de, de skriver också om den här nyheten. Och där står det så här. Rasismen och islamofobin visar sig tydligt i kritiken mot Mehmet Kaplan. Eh, sedan han tillträdde som bostads- och stadsutvecklingsminister har det varit väldigt få som diskuterat hans kompetens när det kommer till frågorna han har ansvar över. Däremot är det många som har diskuterat hans tro och bakgrund, något som i Sverige 2014 är skamligt. Kan jag få vända på det där? Om vi ja, är... säger Sverige Demokraters tidigare uttalanden då. Jag menar, om den personen som har gjort något dumt uttalande, om han bara är, eller hon bara är kompetent nog. Mm. Då ska ju det vara nog, för det är ju 2014 och då, då, är det ju väldigt, då är det ju skamligt om man inte kan se förbi den här bakgrunden. Mm. Men det, det, det, för oss är det ju, som, alltså jag skämtar lite om det här, men det, för oss är det ju väldigt uppenbart och såklart att vi ser ju hur de gör skillnad på folk och folk när det mm. gäller åsikter. Men då vill jag fråga, er, alltså, hur ser sossen Bertil Persson 52, det? ser han det här uppenbara tror ni? Jag, jag tror att allt fler ser det i alla fall. Det, det, det, det tyder ju inte minst SDs opinions och valsiffror på. Va? att Det är flera och flera människor som, som känner att det är någonting som är fel här. i jag menar Gemene man funderar ju kanske inte ens på de här frågorna i sitt dagliga liv. Jag vet inte. Ibland, ibland så kan man ju känna så att det här borde vara uppenbart för var och en. Men hur intresserade är folk av po politik och samhällsdebatt och så vidare? Jag vet inte. Jag Men, det, jag det, går, det, går det inte det där? I, det där går ju verkligen i generationer väl, kan man väl ändå säga. Alltså ett, ett bredare intresse för politik. Eh, att 40-talisterna 40 var väl så där. 60-talisterna, eh, 80-talisterna. Går, det är väl nästan att det går så där Att det liksom finns ett Inte den breda majoriteten kanske Men ett mycket större intresse i alla fall. Jo, men, så, eller, jag, eller, Vänta, det också, vänta, får jag ta tillbaks mm. Inte 40-talisterna, det tar jag tillbaks <laughs> ja. Nej men sen är det också mer med politiskt intresse Jag menar man kan ju vara, många är ju liksom Socialdemokrater i, i grund Alltså de kan allt om socialdemokratens historia Och sådär skulle aldrig kunna tänka sig att läsa något som var lite Liberalt än, så jag vet inte om, om det är politiskt Intresserad men, men visst, jag är precis som Maria. Man undrar ibland vad om folk överhuvudtaget bryr sig. Men jag tror faktiskt att till exempel Tiggarinvasionen. Då tog politiken om man säger så, ett, ett steg in i människors vardag. Och plötsligt är det kanske en massa större Tiggar överallt. Och det är sånt här som får folk att reagera, tror jag. Man kanske inte läser budgetrapporter om invandringskostnader och så. Men, men jag, jag tror på ett sätt kommer vi kanske kunna tagga, tacka Tiggarna, eller vi kanske har dem att tacka redan för SDs framgångar. För det är sånt väldigt konkret inslag i människors vardag som de kanske stör sig på. Men de säger även så här då. Att hela tiden begära att muslimer ska ta avstånd från extremism och terrorism är inget annat än rasism. Vad säger du om det Maria? Jag blir alltså fruktansvärt trött. Alltså för det första så... Så är det ju hela tiden det här då med, med att all islamkritik, all kritik mot islam är rasism. Hur kan det vara det? Vi, vi pratar om en ideologi eller en ja, religion. Då. Hur kan det vara rasism? Alltså det finns ju människor av alla... Från alla världens hörn som är muslimer. Varför är det mm. rasism och, och kritisera islam? Ja det finns ju vita som är det också. Ja massor. Ja. Så att, och jag menar, hade, det, hade det handlat om rasism att vara religionskritisk, då skulle man ju hata buddhister och hinduer och alla möjliga också. Så mm. bara där faller, faller ju det argumentet. Det handlar om en stor okunnighet och en stor... Folk tycker att det här ämnet är väldigt obehagligt. De hade gärna velat att det var så att eh, muslimerna var stackars offer som de kunde... Som de, du vet, de träder ut där med sin kräp och sitt svärd och de, de, vi ska försvara de svaga. Men alltså, muslimerna är ju inte svagare än någon annan grupp. Och han vill spela på eh, svenskarnas skuldkänslor alltså. och dåliga samvete som, som vi ju av någon anledning har för precis allting mm. alltid det är därför vi ska vara goda. Ja, jag, jag undrar verkligen om vi har vi verkligen det går Kenneth Persson alltså. runt och, och har dåligt samvete för någonting, alltså skäms för någonting alltså, när de, alltså. Pratar, när de pratar i media och så vidare, ja oh, men det här med vår bag Fast vi har väl egentligen knappt någonting eh, så, jag menar man har sånt att göra och skämmas för så att säga jag, menar, jag kan inte för mitt liv skämmas för någonting som skedde hur lång tid som helst innan jag ens föddes ja, eller innan mina föräldrar föddes. Jag har ingenting med det att göra och jag fattar inte, de säger att folk inte ska ge någon slags kollektiv skuld eh, till personer på grund av, och, som har en viss bakgrund, kommer från viss land och så vidare. Varför ska de då sätta det på mig för någonting som inte jag har någonting med att göra? Men det är ju svenskarna själva, Länsman, som, som uppenbarligen lider svårt av, av den här skulden. B vad den nu Om den bottnar i Sveriges beteende under andra världskriget eller om den... Ja, den jag, jag, inte... jag, jag tror inte det har med skuld att göra, utan jag tror att det helt enkelt bara har att göra med politisk korrekthet. Att folk kan... är bara rädda för det. det kan vara... Ja, det kan vara motsatsen också. Det kan vara ett utslag av storhetsvansinn. Mm, att vi ska vara så mycket bättre och godare mm. än alla andra i hela världen så kan det också vara ja, men verkligen att, att svenskar, vi har väldigt bra och dåligt självförtroende på samma gång på något sätt att, mm. att vi, vi är så extremt mycket bättre än till exempel de här smutsiga danskarna liksom. fast ändå så otroligt ödmjuk om de skulle fråga oss, liksom, här vi vet ingenting och på något sätt är det en, en väldigt obehaglig människa kan jag tycka ja, jag, jag förstår att... egentligen det där med att sätta var vi är bättre så, jag menar, man kan ju bara konstatera faktum, vi har lyckats att driva vårt land bättre än många andra länder rent ekonomiskt, rent ända ner till hur vi bygger våra hus liksom, och utvecklar teknologi och allt vad det kan vara. Ja, det är ganska klart och tydligt att vi har lyckats bättre än vissa länder, inga namn nämnda. Men, men vad, vad ska vi ha någon skuld i det då? För att vi kanske har gjort det bättre. Jag måste springa vidare här lite. Men, men jag kan säga att jag kommer i alla fall aldrig skämmas. Inte för något sånt här i alla fall. Mm. Eh, men nästa, då står det så här. Genomdrev som dessa gör samhället det ännu svårare för den demokratiska befolkningen att ta plats i politiken. Ett steg som redan på grund av den strukturella diskrimineringen och nationalistfobin är stort nog. Nej, det där nej. blev väl fel va? Det ja. blev nog det, det, fel för det står ju egentligen genom drev som dessa gör samhället det är ännu svårare för den muslimska befolkningen att ta plats i politiken. Ett steg som redan på grund av den strukturella diskrimineringen och islamofobin är stort nog. Jag sa ju det med flit för att ni förstår ju själva. Så där kan man inte, det, det är ju sant det även om man, bara, om man vänder det till Sverige, men det är ju ingenting man någonsin i världshistorien vill erkänna ja, ja, ja. men bara när det har med muslimer att göra, då kan man absolut erkänna det, mm. eh, vad tycker ni om det här då? Alltså det är fler, fler sådana här dimridor bara och, och, och, och, och konstigt tugg som flåsklar som man fattar knappt va, va, vad snackar de om, alltså vad, vad betyder det här egentligen för mig är det bara ett sätt att blanda bort korten än en gång. Hela tiden så, så, så, så vill man finta bort folk och styra bort fokus från det som faktiskt händer genom, genom en massa sådana här konstiga uttalanden som ingen riktigt fattar mer än att du bör ha dåligt samvete och du, du bör hålla truten typ. Det är det det går ut på. Mm. Ja, Men precis. när vi snackar om islamism och islamister och så, det leder mig in på nästa ämne som vi kan ta lite snabbt också eh, Islamister på frammarsch i Sverige Den islamistiska organisationen <coughs> mm. Hisb ut Tahir Räknar med att växa i Sverige Citat, de vill återupprätta det islamska samhället från vad de menar är det allvarliga förfall det drabbats av och befria det från de otrognas tankar, system och lagar. Samhället ska präglas av islam och alla aspekter av vardagslivet ska följa sharia-lagar. Eh, då tänkte jag så här, alltså, vi säger att även om de skulle då bli populära bland muslimer i Sverige- så är det väl egentligen inget stort hot nu, med tanke på att de är ju fortfarande i minoritet. Men om vi skulle då ta och hoppa 30 år fram i tiden med sjuklövens politik, tror ni även då att de här så kallade moderata muslimerna kommer att ansluta sig då? Ja, alltså, ja visst. Det, ja, då, då, ja, men de kommer inte ha något val. Det, det, kommer, ju, det, det kommer ju bli som, som det är nu nere i Syrien och Irak. Mm. Att uh, antingen gör du det eller så får du huvudet avhugget. Så mm. att, uh, visst. Mm. Hisp ut Tahiris, skandinaviske talesperson. Junes Kock menar att det är bara Gud, Allah, som kan stifta lagar, inte människor. Allah, han är ju inte direkt, om vi tittar på hans lagar, det är ju inte speciellt förlåtande som sagt. Alltså jag förstår inte, hur kan man ens vilja då ansluta sig till något som verkligen är så oförlåtande och, och, och styr hela ens liv med järnhand? Det är ju här hela problemet ligger för västerlänningar. Det är ju just att, att förstå det. Alltså det är ju där västerlänningar gör en tankekull cool Att vi tror att alla, självklart vill alla ha frihet, självklart vill alla ha demokrati. Nej. Inte det... om du är rätt troende måste jag men... vill du att Nej, men jag menar att om vem som helst, du säger som sagt: Det finns ju svenska kristna som har konverterat till islam och så. Hur kommer man dit? Jag menar, då kan man ju inte ha läst på överhuvudtaget att man liksom tar det steget att. Jag menar, går jag med i det här? Det, det, är som en, det är en klubb du aldrig går ur. Jo, men det är ingen logik här man på något sätt. Utan det, är, det är tvärtom. Nej, men där tar man inte så större... stort steg. Religion för en pe person som eh, känner behov av att ha en religion så är det en stor sak. Och jag menar, dras man till någonting, då måste, man, då måste det ju finnas saker som lockar. Ta mig till exempel som absolut inte är religiös. Jag menar, skulle jag nu falla för någon religion så att säga? Då ska den ju banne mig vara en riktigt bra religion i så fall. Och får jag då höra att nej men jag får inte göra det Och inte det och inte det och inte det Och gör jag det då blir jag halshuggen och så vidare Nej men det ja, förstår vad jag menar jag, Ja för att jag tror du, du går åt från detta och Från fel håll alltså, jag, jag tänker mig att om man konverterar till islam Så tror man ju först och allt börjar man ju tro på den här guden Och sen efter det accepterar man ju de här reglerna Som man har bestämt Och tror att det här kommer från, från gud Alltså du ska inte äta kött, du ska göra sig du ska göra så Och detta kommer framförallt Gris, göra att, Ja men detta kommer framförallt göra att när du dör Kommer du till liksom himlen Det är ju det som alla religioner går ut på Att du får en löning efter detta livet. Ja, men klart, då, kan man väl, då kan man väl lika gärna välja någon religion som är lite mer förlåtande där kommer man ju också till jo, men alltså, det, man går inte in på ett snabbköp och väljer religion så nej, här nej men man måste väl ändå överväga den någorlunda nej, nej det jag tror jag inte jag tror, alltså, det heter ju tro just för att man inte ska tänka om man säger så och, och ja, jag hade säkert kunnat bli, bli, bli muslim under fel eller rätt omständigt beroende om man vill se det om man säger att man är isolerad och blir utsatt för det här påverkan hela tiden och får kanske tvingas läsa koranen eller, eller tänka på ...väx upp i ett land. Jag menar, givetvis blir det här den enda rena sanningen. Men, Och jag, jag ska inte komma med pekpinna nu, men jag vill ändå säga att det, ganska, det, det, det kan vara nästan lite förmätet av oss som bor här i, i lilla sekulariserade Sverige. Och den tankefriheten som vi har fått är ju ganska unik i världen. De flesta i världen växer faktiskt upp under någon slags religi religiöst förtryck där man får lära sig att så här ska du tro. Så visst, det kan, det kan vara svårt för oss att, att, att förstå hur man kan bli religiös till exempel. Men, men jag, jag tycker inte det är så konstigt faktiskt. Jag tycker det är olyckligt, men inte konstigt. Du tänker liksom från fel håll, Lensman. Du, du tänker med utgångspunkt som, som sekulär västerlänning. Du, må, du måste liksom fatta det. Att, ja, men att, jag pratar ju om exempel om det nu skulle ja, vara en svensk ja, okay, religiös ja, person. Ja, visst, okej. Okay. Men då, är, då kan man ju säga så här. Varför går människor med i sektor överhuvudtaget? Mm. Det, gäller inte, det här gäller inte bara islam kommer till varför, varför väljer folk att gå med i du vet, eller uh, Jim Jones varför, hur fick han flera hundra människor att begå självmord och så vidare? Alltså, eh, jo det det är ju det hela är ju väldigt enkelt många människor längtar efter tydliga regler. Mm. Och vill, alltså islam betyder ju underkastelse och detta är väldigt skönt för många människor att underkasta sig att nu har jag hittat meningen med livet. Mm. Du behöver inte fundera överhuvudtaget vad meningen med livet, varför du ska göra vissa saker. Det finns tydliga regler för precis allt från toalettbesök till hur du, liksom, vem du ska gifta dig med och alltså... Precis allt i livet är reglerat. Du behöver inte tänka överhuvudtaget utan följer du bara de här givna reglerna så kommer du till himlen och allting är jättebra. För oss kan det ju låta hemskt och det kan låta som ett fängelse. Men för många människor finns det en lockelse i det att inte behöva ha existentiell ångest så att säga. Det krävs med andra ord en extremt speciell mental inställning eller att man mentalt är på ett visst sätt. Jag, menar, jo, men, jag menar, jo, men baka ihop allting ta, till exempel, ja, men Vi får ta islam som exempel Jag tänker bara de här bönorna, så att Man ber fem gånger om dagen Och kanske tre gånger tillsammans med väldigt många andra Det är en väldigt komplicerad ritual Och säkert väldigt meditativ och Jag kan tänka mig att det känns säkert helt fantastiskt Du känner säkert Guds närvaro i detta Och, och som Maria sa du, du underkastar dig alltså, du, behöver inte, du tänker ju fortfarande själv Men du, du får ju plötsligt mycket mindre att välja på Det finns många saker som du absolut inte får göra Du kan bara stryka en lista i Sverige där man, där man som invandrare kanske nyanländer, har man ju sett att man många blir mer och mer extrema när de när de kommer till Sverige för att i sitt hemland var de inte speciellt religiösa. Men här finns det inte så mycket annat att samlas kring. Man känner sig kanske otrygg i ett nytt land. Och då, då är ju också religionen liksom ett brödraskap. Och du, du hör till någonstans. Och, och det, här med det som underkastar sig. Jag tror det är absolut en av de absolut viktigaste grejerna. Men nummer två är också att man känner att man har ett syfte här i världen. Att man tillhör någonting. Och här tillhör det ju liksom Guds skara. Det är ju... Det är ju nästan som att inte kan förstå varför inte vi springer och blir religiösa direkt. Om man lägger upp det så här. Det är ju en fantastisk grej att sälja. Jag tänkte att vi hoppar vidare till nästa ämne då. Det är ganska långt så att vi, vi får köra igång med det. Eh, inte män och SD. Attila Joldas eh, som är skribent då på inte män radar upp åtta så kallade bevis på att SD är rasister. Eh, och jag tänkte att vi skulle ta en titt på dem då och se vad vi tycker. Eh, och han har satt en egen rubrik vid varje siffra. Och kommenterar då själv vad han tycker om citaten. Men vi skippar vad han tycker. Vi skiter i det. Vi, vi fokuserar istället bara på citaten- och, och ser om vi tycker att det är rasism eller inte och vad vi själva då tycker om, om vad som står. Ja men förlåt men då ja. måste jag faktiskt bara först säga vad är det vi menar med rasism här har blir det lite fånigt. Men jag, jag tycker fortfarande och hävdar bestämt att rasism är fortfarande det som står i ordboken att man tycker att människan är uppdelad i olika raser och de här raserna har olika. Ja men det, men, det vet du det menar inte Attilda. Men, men jag, måste, jag måste också då påpeka att jag har inte kollat upp de här citaten eh, om nu alla skulle vara från Sverigedemokraterna idag eller om det är från förr. Eh, men jag tycker ändå det skulle vara intressant att se vad vi tycker eh, så vi kör igång här med ett vissa kulturer är bättre. Citat, det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem. Är det rasism, Maria? <laughs> Nej, naturligtvis inte. Det är väl en självklarhet. Menar de på allvar att, att de tycker att, eh, vad ska vi aztekernas kultur, där de offer, är ydkade människor, att även den var lika bra som den vestaländska demokratin? Eller? Bättre. Alltså. Ja, alltså det, det, det, nej men det är sådana självklara. Om alla kulturer nu var lika bra, då skulle ju alla människor behöva fly från förtryck Det är det vad man menar med bra och dåligt och sådär. Men och givetvis tycker ju vi att vår kultur är bäst precis som de tycker att deras kultur är bäst. Nej, det tycker de och ryssarna inte. Men, men man kan väl ganska objektivt se på till exempel vilken kultur har tagit oss till månen och till mars. Utveckling och vetenskap är ju en väldigt viktig sak och kvinnors rättigheter och, och, och sådär. Det är ju vissa kulturer som lyckas med detta och vissa lyckas faktiskt inte. Det tycker jag väl objektivt man kan faktiskt säga att vissa är bättre än andra. Det är ju därför vissa kulturer har slagit ut andra genom ja, historien. till exempel. Ja, ja. Det är ju bara logik det som står. Det är bara så vad det är. Två då, invandrare ska inte bevara sin identitet- Citat, som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sin ursprung, sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Är det rätt Kondrad? Eh, om uttalet är rasistiskt eller om jag tycker om jag håller med. Om du jag håller med att det, det borde dras in. Jag tycker inte det ska gå statliga medel till sånt här. Jag, jag ser ingen poäng med hemspråksundervisning och så direkt. Däremot tycker jag inte det här assimilationen har ju blivit, jag läste lite om det nu i media, det har blivit lite missförstande. Förstått, tror jag. Och det verkar vara att man ska måste avsäga sig allting som har med sitt hemland att göra någonsin. Det är ju inte riktigt det som menas som assimilation. Det är att man ska uppgå i den nya kulturen. Man, det kan man, ju inte, kan man göra utan att slänga sin gamla kultur över bord. Men jag tycker inte att, att statliga pengar ska gå till att, till att behålla det här på något sätt. Det tror Maria jag. Då? Ja men Konrad har helt rätt. Och det är bara till USA är ju ett jättebra exempel på det här. Alltså alla jag har ju själv bott i USA och det, det är ju så att alla människor där har, har sin, eh, de allra flesta är ju inte indianer som vi säger. Det får man inte säga då Native Americans utan de kommer från andra ställen, från Europa Asien och lite överallt. Och de har kvar sin kultur men de är amerikaner mm. först och främst. Det är det folk har så svårt att fatta. Att de har inga problem att stå upp och pledge allegiance to the flag varje morgon i skolan med handet. På hjärtat, för det gör alla amerikanska skol skolbarn. Mm. Och skär, alltså svär trohet, säger den till USA. Oavsett om man är blå, eller gul, eller svart, eller röd eller vad man är, så gör man det. Man, man svär trohet till USA. Men det betyder inte att du inte får... Du vet, de har St. Patrick's Day, de har kinesiska nyår. De, de, de har alla de här traditionerna också. Men alla är införstådda med att de är amerikaner. Först och främst, och det är USA, de är trogna. Mm -mm. Man, som SD vill då, och som är ganska logiskt, att man vill ju att... Eh, om man kommer hit, då ska man bli en del. I och med att göra så här, att mer och mer gå in i sitt gamla, så att säga... Då ska, gör man ju bara klyftan ännu större från, från att de ska komma in i samhället. Så det, det funkar ju inte. Men om man ska tro det här nästa då, om det är nytt eller gammalt. Men vi säger att det är nytt då kanske. Du var inne på det här, Conrad, att äh, men det, de är inte så hårda med vad de tycker sig och så. Men om man läser det här då kan man ju nästan undra om det faktiskt är ganska hårt ändå. Tre orimliga krav för svenskhet, citat, som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk.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 Mm. Slutsitat, det är sista biten Speciellt blir alltså... mm. Nej men vadå, det, det, det håller väl absolut med Jag håller med om, om allt det där, förutom det där att man ska se Den svenska historien som sin egen För det tror jag blir helt extremt svårt att göra Om man, om man, om man är från Turkiet Till exempel, och kommer dit som trettonåring och, och lär sig perfekt svenska och allting Så kommer ju ändå ens, alltså Turkiets historia Kommer att vara en stor del av dem själv givetvis. Men jag tycker det är ganska bra det där som de säger. Den som uppfattar sig själv som svensk och som uppfattas som svensk av andra. Sen exakt vad det innebär kan man hålla på att tramsa om i evigheters evigheter. Det behöver man ju inte göra. Men även det, det kanske viktigaste där är att man har en lojalitet till Sverige. För det är ju lite det det handlar om. Att vi jobbar väl för Sverige och så länge alla jobbar för Sverige och inte för något annat. Så kommer det här bli jättebra. Men, om, vi bara, om vi bara känner att vi är svenskar ihop vad, nu demo, vad man nu lägger i det. Men att, att det är det som gäller. Att vi är ett lag. Men Maria tycker du det här är uppseendeväckande på något sätt? Inte du. Jag kan inte förstå vad, vad det är som, varför det här skulle vara kontroversiellt på något sätt. Det, jag, kan, jag kan tycka det är lite syn, ibland alltså, som Konrad där att, att det, det var någon konstig formulering där eller om det var du en som sa det här med svensk historia. Alltså, det är lite syn att ST ibland de går bort sig lite i vissa formuleringar, och, och, och de gör det liksom lite för svårt. För det det egentligen handlar om, det är bara, delar du svensk värdegrund mm. eller inte? Delar du, är du för demokrati? Är du för männs- alltså och lika rättigheter? Är du för att eh, folk ska få gifta sig med, med, de, med, med vem de vill och så vidare? Alltså alla de här bitarna som vi ser som en självklar del av det svenska samhället. Då är du välkommen och då är du svensk. Kvittar om du är från Mars eller Egypten eller Kina eller var du är. Mm. För det är egentligen handlar det bara om värderingar. Mm. Och jag vet inte om Ester är lite rädda för att använda det ordet. För ofta så, så, så, så villar de bort sig tycker jag i en massa snack om falukorv och dalahästar och sånt. Och mm. Ge äter du kebab och bl.a. Det är för fan inte det det handlar om. Mm. Det handlar inte om att vi, vi vill förbjuda kebab eller något annat sånt trams. Utan det handlar om, är folk intresserade av att ställa upp på det svenska samhället och hjälpa mm. till och få det att funka mm. Fine. Då, är, då har vi inget problem. Nej, det behöver inte vara svårare än så. Eh, men vi hoppar vidare till nummer fyra då. Medborgarskap och svenskhet skiljs åt. Citat, Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen. Eh, vad tänker ni om det? Ja, det är ju samma sak där. Du kan ju vara med, alltså svensk medborgare utan att ställa upp och på, på liksom det svenska samhället och vår deal som vi har om hur man ska uppföra sig i vårt land. Att du ska inte mörda din syster om hon dejtar en, en kille och sådana saker. Eller du ska inte begå olika brott. eller Vad det nu kan vara då va? som... som utan du ska ställa upp på det svenska samhällskontraktet. Mm. Jo, det är så barockt att menar, bara för att en person får ett pass, ett svenskt pass eller ett tyskt pass eller ett finländskt pass eller vad det nu må vara, så är den här personen finsk eller tysk. Det de vet ju vem som helst att det ligger mer i detta. Och det här vet det här vet ju alla. Det gör jag rätt mm. säker på. Alla så kallade vanliga människor vi fattar ju detta. Ett svenskt pass i sig, det är bara en, en juridisk handling som betyder absolut ingenting. Det finns, det, man kan jättegärna vara svensk utan något pass, och tvärtom. Mm. Mm. Det är klart det måste särskiljas. Eh, nästa är faktiskt, det ska bli lite spännande att se om det här är rasbiologi, för nummer fem heter då rasbiologi och nedärvd essens ah. citat ja, miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är Unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individens slutcitat. Först tycker ni att det här låter som det är nytt eller gammalt, Maria? Jag, jag, jag, jag förstår inte riktigt faktiskt vad personen i fråga syftar på. Nej. Uh, nej men det känns men, lite taget ur. Om ja, men 93 års eller så här deras gammalt partiprogram. Ja alltså nu, det kan ju vara det nya vi vet inte men, nej, nej, men vi det tycker kan det vara bara då. att det, det, ja, jo precis vi tycker det, det, det, det låter konstigt. Uh, och, jag, jag tycker det är vanskligt att uttala sig sådär svepande om liksom, olika uh, människor. Jag, jag, det, ja. det, vi är ju inne på lite. Jag kan hålla med dig där alliansman att det är lite sådär. Ja. Jo, men här, här, nu är det vi rasism, tycker jag. Eller det beror på hur man tolkar det. Är det är ju man... så här också att bara, bara för att något, alltså, man oroar var vad vill personen försöka uppnå med att ta upp den här diskussionen? Mm. När läget nu redan är så infekterat att man inte ens kan diskutera det folk faktiskt gör och nej. säger och så vidare. Är det då läge att börja chaffa om detta mm. också? Och, och folk får direkt så här, eh, doktor Mengel vibbar. Mm. Jag, jag, jag vet att. Ja, vi, ja. vi kan väl summera att vi alla tre tycker väl att det här lät lite konstigt. Men, ja, det får ju i alla fall klargöras vad det är då menat. Men om äh, men vi går vidare till sex, rasistisk världsbild, citat. Om det till exempel är så att en viss eh, företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen, i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att, att, att anta att den på något sätt är kopplad till, den. nu kommer det igen, den mänskliga essensen. Mm, eller vad det var det Det var allt. Det, eh, men det är ju det som gör det svårt också, att i korta stycken så här, om man, man liksom får inget riktigt sammanhang. Eh, vad kan de mena här? Menar de till exempel eh, yrkes eller arbetsfördelning mellan könen? Kan det vara något sånt de menar? Maria, vad tror du? Jag, jag, jag vet inte, Karin. Jag, jag menar de slaveri, till exempel, som har funnits i hela samhällen? Att ja, det, ses, eller menar sånt. de ja precis alltså, det kan du... med, Eller bara helt enkelt då, Att det är vissa negativa Eller positiva saker då Som har förekommit eh, men ska det här vara rasism, I olika nästa? samhällen <laughs> ja, Men Och det här nu blir för, samma, Nu, nu, nu kommer vi in i en riktigt Förvirrad del här men... Rasism mot alla människor då ah, De säger att alla människor gör grejer Ja ah. Det, det kan jag kan hålla med människor. Att ja, det är en rasistisk är, världsbild så jag, jag väl. Ja, det där är alldeles för ur sitt sammanhang. Det går ja. inte ens att kommentera. Men sju då. Begränsa invandringen hårdare för vissa. Eh, citat. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig från den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är desto svårare blir assimileringsprocessen. Nej. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring i synnerhet från länder där kulturer och värdegrunder starkt avviker från den svenska. Det är väl ganska logiskt om man vill så att säga, bevara och försvara det vi har som är väldigt många friheter för människor om man jämför med många andra länder. Är det konstigt? Är det rasism? Ja, det är det. Om, om ens grundläggande inställning är att alla vill ha det som vi har det. Och att vi, vi lever i världens mest fantastiska samhälle och, och, och var du än kommer från i världen så är din högsta önskan att bli så som vi är. Alltså du vill ha samma syn på demokrati och eh, könens eh, lika berättigande och så vidare som vi har i Sverige Det är alla människor i hela världens högsta önskan men Det lustiga är att det är alla människor i, i länder som kanske inte har gått lika bra Det är alla deras högsta önskan att komma till Sverige Men det är absolut inte alla deras önskan att bli en del av Sverige Nej. Varför ska andra människor respektera oss när vi inte respekterar oss själva? Precis Precis. Ja, och när vi själva har liksom en press som säger att det inte ens finns något svenskt, och vi har framstående politiker som det här Mona Sahlin, att, att, att det är töntigt och vi har bara missat oss. Eh, men för att hinna med allt vi ska hinna med då, så får vi ta nummer åtta nu också. Mm. Begränsa invandringen mycket starkt för muslimer, citat. Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas. Och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad. Bör den vara det, Maria? Ja, självklart. Alltså det är ju därför, därför hisputarier som du nämnde innan. <går> mm, man. Jag har ju själv varit på en stor kongress med dem i Köpenhamn och hör, hört i, i första alltså direkt vad, vad de säger och vad de tycker. Så de är väldigt öppna med sin politik, att de vill ha ett världsomspännande kalifat och så vidare. Eh, och, och, och införa sharia-lagar och, och, över hela världen och så, och, så där. och det är ju därför de är förbjudna. Det här partiet är förbjudet i de allra flesta arabiska eh, länder mm. och, även, ja, och även i många länder i Västerropa bland annat Tyskland för att de anses samhällsomstörtande mm. och farliga för, för samhället. Det ska bli intressant att se om Sverige tycker det är mig att peka. <laughs> Nej, därför att Sverige förstår inte att deras åsikter är inte extrema. De, de representerar inte en liten grupp eller så, utan de, de, de representerar faktiskt ganska många muslimer och en rätt mainstream-syn på vad islams mål ska vara på lång sikt. Så att ja, om vi har någon självbevarelsedrift... Så bör vi fundera på hur, hur många vi, muslimer vi tycker att vi bör ha i Sverige. Absolut. Man kan inte ta ner detta som ofta görs på en individnivå. Hatar du Fatima? Hatar du Mohammed? Nej, jag hatar inte en enda människa. Men jag ifrågasätter den här ideologin. Mm. Jag tror inte att folk hade tyckt det var en bra idé att släppa in hundratusentals rätttroende, om vi säger så, kommunister- mm på 60-talet eller det buddhistiska munkar för en delen hundratusen ja. som, som inte, de får inte de måste gå runt och tigga hela dagarna för att ens kunna överleva det hade varit <laughs> jobbigt. Liksom. vi har följt med tiggare som det Mm. Det skulle väl inte anses att vara rasism antar jag och tycker jag så Nej det kanske det skulle lyfta sig, man vet ju aldrig längre Den här Attila då från inte rasismen avslutar då med Efter att ha läst följande citat bör vi vara enade om en sak Sverigedemokraterna konstaterar tydligt att alla människor inte är lika mycket värda Och alla är definitivt inte lika välkomna i Sverige Mina damer och herrar, här har ni Sverigedemokraternas rasism jag vill, jag, jag, jag, vill, jag vill konstatera av det här kan vi väl alla enas om att nej vi såg väl ingen tydlig rasism så kanske vi såg väl en, några frågetecken och, och funderingar där vad, vad, vad saker och ting menas det behöver vi verkligen läsa i dess helhet för att förstå vad det ens betyder. Men annars så är det absolut mest av det här Helt logiskt och så som det bör vara Jo men så som han definierade på slutet är då att Alla människor ska vara lika mycket värda Och alla ska vara lika mycket, mycket välkomna till Sverige Annars är det rasism, ja, men ta, hit är det hit rasism hela, ta hit hela världens våldtäktsmän och mördare ja, och Alla, alla ska ju få ja, ja, ja. Men i alla fall nästa ämne då Politisk korrekthet ger ebola Eh, som ni kanske minns så sa jag ju i tidigare program eh, precis så där för det är så det är. Politisk korrekthet ger Ebola. Det är idag viktigare att vara politiskt korrekt och inte kränka, eller så kallat kränka, genom att då antingen se till att alla från länder där, där ebola finns då, kontrolleras noga mycket, mycket mer noga än det görs idag. Eller då ännu bättre ingen får komma till eller från drabbade länder punkt slut. Mm. Det är viktigare att vara politiskt korrekt än att faktiskt försvara Sverige mot den nutida pesten som är ebola. Det gjorde jag klart i ett program tidigare och nu får vi se då hur ska de handskas med det här. Ska de stänga gränsen mot de här länderna och så vidare? Vad ska Migrationsverket göra? Ska de säga nej nu, nu kan vi inte ta hit några fler därifrån? Nej, de går tydligen ut med nya eh, centrala riktlinjer nu då för hur personalen runt om i landet ska hantera misstänkt Ebola bland asylsökare. Något som har saknat hittills. Orsaken är bland annat oron från personalen. Citat, Fernando Alvarez på Arbetsgivarenheten på Migrationsverket ger ett exempel på hur personalen ska agera om man misstänker att någon har smittan. Citat, då ska man larma smittskyddsläkare och övriga medarbetare och försöka avgränsa kontakten med den misstänkte smittade personen. Sedan bör man ringa ambulans eller taxi för att försöka eh, transportera till Sjukvård, om vi tänker nu, vad är det för årstid? Vintern börjar ju närma sig nu. Mm. Och vad innebär vintern för väldigt många människor? Jo, man är förkyld. Man får feber. Man hostar och man nyser. Det är ju en del av vardagen. Så mm. om det kommer in en asylsökare och sätter handen för munnen när han eller hon då nyser. Och sen hälsar på handläggaren den handläggaren kan ju såklart bara tänka då att men, det är ju bara en förkylning, det är vinter, många är förkylda och hälsa på den här personen och skaka hand eh, om det nu inte är en kvinna och en muslimsk man det gäller, men eh, och, och sen går den här handläggaren hem till sin familj och sina barn eller då så kan man ju få de väl helt enkelt misstänka alla, men det kan de ju inte göra för det är ju rasism eh, Maria, hur ser du på Ebola-risken och, och Sveriges sätt att hantera det här? alltså återigen så är det ju det här med den här oerhörda taffligheten och de här konstiga det här konstiga sättet att tänka att man, man, man tänker inte förnuftigt och logiskt utan man, man, man snörar in på en massa sidospår och, och den, rasism och, och vad i hela fridens namn har rasism med Ebola att göra, det är en jättefarlig sjukdom som hotar hela världen, alltså det ligger ju i allas intresse att personer som kommer från då de här eh, västafrikanska länderna som är hårdast travade, att de givetvis ska screenas redan vid gränsen, tycker mm. jag alltså. Det ska, det ska inte liksom någon, någon stackars liten skrejsen migrationshandläggare sitta och fundera på mm, har den här människan Ebola, utan människor som kommer från riskländer bör testas redan de, med en gång, när de kommer till Sverige vad är det för, vad är det för rasistiskt med det? Ja men undrar men... hur, hur de här handläggarna egentligen känner, om vi tänker efter tänk vilken sits att man sitter, men det spelar ingen roll om man är världens godaste antirasist i hela vida världen, men det måste ju finnas en rädsla tänk den jo. mentala kampen då att Oj, den här personen kan ha, det måste man ju tänka på hela tiden. Man är ju bara människa, det är klart man vill överleva, man är rädd och orolig. Men vi kan ju tänka så här också. De här personerna som söker asyl i Sverige, de bor ju ofta ganska trångt på alltså, flyktingförläggningar. Vad tycker deras medboende om? Att ja, just det. Bå ihop med människor som jag har hört och läst hemska historier om, om just det. Alltså, som, det här var innan eh, Ebola var så utbrett som det är nu. Det var eh, någon hemsk historia som Merit Wager som ni säkert känner till. Hon, ska, hon eh, bloggar om eh, migrationshandlägarnas eh, vardag och sådär. Mm. Hon hade fått något tips om, om, om läget på något asylboende som var helt fasansfullt. Alltså människor som var mycket, mycket svårt sjuka som kräktes och varsade på sig och sådär i sängen och bla bla Och de, de medboende var otroligt oroliga för att bli smittade av vad nu de här människorna än hade för sjukdom. Men det, det, bara, det bara skete man totalt. för att Det, ja, det fanns liksom ingen... Det fanns ingen beredskap för, för att ta tag i den biten. och Jag har för mig att det var så att vederbörjaren skickades till vårdcentralen och där man eh, konstaterade att ja, du är nog lite magsjuk. Och, alltså, man har bara en känsla av att det finns ingen som helst beredskap för, för några sådana här tropiska sjukdomar eller någonting. Och, och man kan framförallt, jag kan känna spontant att jag tycker framförallt synd om de andra asylsökarna mm. som bor, alltså 9-10 pers i ett litet rum tillsammans med de här svårt sjuka människorna. Men jag, jag, jag måste bara säga, som min sambo sa just redan det, Ebola, för vi håller på att kolla på serien som många säkert har sett, The Walking Dead. Och som hon sa, det här, det, det kan ju bli som The Walking Dead. Fast det här, man måste verkligen flytta långt bort och hålla sig borta från allt och alla och så vidare. Men det hade inte varit så speciellt inbjudande kan man tycka. Ja, nej, jag känner bara lite att jag, jag, jag har faktiskt spelat orolig feboll här. För jag tror att det har ganska liten, äh, liten risk att sprida sig pandemiskt om man säger så. Särskilt här uppe. Men å andra sidan är det också Med här att... Med tanke på rörligheten att... nu så är det ju inte så helt otroligt. Visst vi inte så förberedda men, men skulle det hända så har vi ändå en så pass förhoppningsvis i alla fall fortfarande så pass bra vårdapparat eller man ska säga att man ganska fort skulle kunna ja, men, men, hålla folk åtskilda i alla fall. Nu måste jag faktiskt men, gå emot lite här och säga var det inte någon nyhet jag har i bakhuvud om att Eh, ambulanser till exempel, det fanns ingenting eh, som var anpassat som skulle få tejpa igen springerna ja, in till liksom. Nu är det ändå liksom allvar här, för nu har vi en dödlig smitta som håller på att flyga runt lite hit och dit, och, och, och här är det inte dags att börja prata om, om rasism och, eller så här, rasprofilering för att man kollar inte folk som kommer från Island om de har den här sjukdomen, utan nu är det dags att skärpa till så här lite och Sverige får visa vad, vad vi går för, och jag... det, är det, det är väl det de har gjort redan. Jo, jag vill bara säga det att man tycker det är så läskigt om man tänker tillbaka på pesten för i tiden mm. Hur den spred sig mm. på den tiden när världen var så mycket större än vad den är idag mm. och, och idag när folk kan färdas så lätt mm. och, och därmed ta med sig smittan och det, det är skrämmande. Men eh, sista ämnet då eh, det får vi ta väldigt fort och kort eh, SD ledare hotar fälla budgeten. Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson hotar att fälla regeringens budget och tvinga fram ett nyval. Han går till hårt angrepp mot stats statsminister Stefan Löfven och beskriver flera rödgröna förslag som direkt skadliga för Sverige. Efter sjukskrivningen av Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gjorde många bedömningen att Stefan Löfven kunde andas ut. Det sågs inte längre som ett alternativ att SD skulle fälla regeringen. Men nu gör ersättaren klart att Jimmy Åkessons frånvaro inte ändrar någonting när det gäller budgeten som regeringen har lagt fram. Citat. Jag tror ändå att de människor som har röstat på oss vill att vi ska agera för att få en så bra politik som möjligt. Om man tittar på de opinionsmätningar som gjorts sedan valet så talar mycket för att vi är ett av få partier som skulle gynnas av nyval. Säger då Mattias Karlsson som är gruppledare för SD. Några snabba frågor här till dig Maria. Är det positivt eller negativt att SD går, citat då, till hårt angrepp när Åkesson, av många, som av många då ses som SD, inte är med i bilden? Har de gått till hårt angrepp då? Det här som Mattias Karlsson säger nu låter ju väldigt vettigt i mina ögon så att, ja, i så fall är det positivt att de går till hårt angrepp. Men tror du väljarna då skulle vilja att SD ska vara lite mer avvaktande eller om de ska gå på hårt? Alltså väljarna har ju röstat på SD därför att de inte vill ha vare sig alliansen eller de rödgröna. Så att SD ska ju givetvis göra det som deras väljare vill. Alltså i så stor utsträckning som möjligt. Mm. Om det då innebär att de fäller budgeten, ja då må det vara hänt. De har ju ingen... Alltså skyldighet att vara lojal med någon i det här läget. Uppfattar de budgeten som sverige Sverigefientlig eller vad de nu kallar det? Ja. Men tycker du att det är en bra idé då att de öppet säger så här att de kommer att gynnas av nyval? Kan det inte bli så då att medierna använder det då igen mm. då för att måla upp den här bilden om att SD ställer till problem i Sverige? Det är ju det de försöker göra nu. Det är därför de använder ord som fientlig och, och så vidare. Så, så att, men, men hittills har ju inte det betalat sig. Nej, men låt dem göra så. det. Alltså låt dem göra vad de vill. Det, det, det Sosan SD, SD, har ju tappat svin mycket redan i opinioner och det är inte så himla konstigt. Och blir det nu ett omval, vilket jag verkligen hoppas av, av faktiskt fler anledningar att det kommer att vara bra för SD. Utan jag tycker den här, den här regeringen som vi har nu, det, det, det, det är inte bra alltså. Nej. Så kommer ju sossarna tappa jättemycket och SD kommer att gå framåt jättemycket. Så får vi se vilken situation vi kommer vi kommer få där. Så jag hoppas verkligen att SD upplever då att, att sossarnas och Miljöpartiets budget är mer ja, svenskfientlig då eller hur man vill välja det. Det, Två... som inte, det, jag säger det, länsman. det som inte skulle gynna ST det är om väljarna upplevde att de svek sina ideal Precis. och det de har gått till val på. Mm -hmm. Två frågor i en då. Eh, vad, får, vad skulle du säga att SD får 2018 med Jimmy i spetsen och vad tror du de skulle få utan Jimmy i spetsen? Med Jimmy 20% plus. Utan Jimmy 8%. Va? 8%? Jag tror att partiet är helt och hållet beroende på, av Jimmie Åkesson i nuläget. Mm. Jag tycker att Mattias Karlsson är duktig också, men alltså den karisman och den liksom stabila det här stabila intrycket mm. som Jimmie Åkesson Ger uh, förtroendegivande intrycket. Det, det finns ingen annan SD som är sig alltså i närheten av det. Hör du, Kondrad? <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Jag vill väl med att svara. Och Jag hoppas, jag, jag tänker mig att det kanske ger någon procent i, i. För jag tror att SD. Uh, ja, men <laughs> särskilt, särskilt om, nej, om men 2018 menar, får vi tänka ja. med, Då har ju kanske någon annan, om det nu blir väg, kommit in så, som, som, som en. Ja, besvara vi. Jimmy ska komma tillbaka. Jo, jo det, det är klart han gör det. Eh, men jag hoppas ju verkligen att jag har fel att det, inte att det inte är bara 8%. För jag hoppas väl att många ser väl invandringsproblemet som huvudorsaken och röstar på SD och inte att Jimmy Åkesson är grym. Men men ja, du kanske har rätt för det ett annat sätt, jag, jag, sätt att förklara det på folk som... Ja, jag. Jo, men alltså, jo, men Konrad, ja, många säger det, men jag skulle ändå inte våga rösta på SD utan Jimmy Åkesson och det är förtroende som han... Som de Nej, betyder. det har du sig Man vet ju inte hur det, om det kan styras åt helt tokiga håll utan honom. Han känns ju otroligt pålitlig, måste jag ju säga. Ja, jag, jag tror väl inte att det skulle falla så mycket, men jag tror att det inte skulle öka mycket däremot kanske mm. till och med tappa lite mm. man har ingen aning om hur SD skulle jobba då fram till valet och under valrörelsen och så vidare, men som sagt det här är absolut ingenting vi ens vill tänka på Maria, tack så mycket för att du var med det var jätteintressant Tusen tack Ljensman och tusen tack Konrad Var trevligt att vara med igen en gång Ja, fantastiskt som är med dig och vi hoppas vi får se dig snart igen här i Rådion eller höra dig rättare sagt Ja, men då säger vi tack och bok till alla er vi hörs nästa gång igen, precis som vanligt